Dámy a pánové, milí kolegové a vážení příznivci letní filozofické školy, dovolte mě, abych zahájil už její 32. ročník. Víte, že jsme začínali na Sázabě kde tuto ideu začal realizovat můj bratr Karel a až do roku 2011 jsme se scházeli tam v tom úžasném nezapomenutelném prostředí. Pak jsme několik let se scházeli na faře v Dubu a nyní tedy pátý ročník zasedáme zde. Chtěl bych jenom říci, že dramatické události posledních dvou let a zvláště měsíců mám na mysli tu triádu covidové epidemie, ekonomické krize spojené se zdražováním energií, inflací a se sociálními důsledky tady těchto procesů a zostrujícím se sociálním napětím ve společnosti a nakonec i ta děsivá válka na Ukrajině, že všechny tyto události mimořádně aktualizují téma této konference, spravedlnost, láska a pravda. A jestliže se říká, že první obětí války je pravda, tak si myslím, že je to i s těmi druhými členy triády. Nebudu e, dále protahovat úvod, jenom bych si dovolil dvě personálie. E, bratr Karel vás všechny srdečně zdraví. Bohužel si vzhledem k těm velkým vedrům a vzeden ke svému vysokému věku již netroufl vydat se na cestu, ale všechny vás srdečně zdraví a ujišťuje nás, že duchem bude zvláště v těchto dnech intenzivně s námi. Kdo však tady s námi už býti nemůže, je náš spolupracovník Jan Hárovník, který nás opustil na konci března, byl aktivním spolupracovníkem toho grémia organizátorů letní filozofické školy a její aktivní účastník a proto vás prosím, abychom uctili jeho památku povstáním a krátkými okamžiky ticha. Děkuji vám. Přistoupil bych již k našemu jednání a e, jako první bude hovořit e, docent Jiří Němec. Václav. Václav. Václav Němec on, já stále Musím. myslím na Jirku jako na velkou osobnost, takže doufám, že e, se vás to nedotklo. E, a, já, se, já jsem jenom pochopil, já jenom na vysvětlenou řeknu, že když. Když jsme se tady pozdravili, tak, tak říkal, říkal Pavel Flos, že tady drží držím ruku velkého filozofa. Tak teď se mi to vysvětlil, on si myslel, že jsem Jiří Němec. Tak. Tak. Václav mě způsobí jak na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, tak v Filozofickém ústavu. Československá akademie věd. Já už jsem ho tady minulé roky několikrát představoval, takže jenom bych zopakoval, že má velice širokou sféru zájmu, jak filozofii pozdní antiky, třeba dílo Maria Viktorina, anebo celověkou filozofii, třeba Tomáše Jakvinského, ale zajímá se i intenzivně o e, moderní filozofii. Také zde e, například přednášelo existencionalismu. E, jeho tématem je filozofická antropologie, filozofie práva, ale e, a to je právě důležité i pro ducha e, e, letní filozofické školy, která na níž bylo tedy vždy zdůrazňováno, řekl bych to pěti teorie a praxe a toho angažma filozofů a vědců ve společenských zápasech, tak to je právě případ Vácava Němci, který se angažoval v řadě, významných občanských nutí na obranu demokracie, například nutí Vraťte nám stát. A teď tady v této oblasti publikoval řadu studií. Já bych tady jenom připomenul jeho publikaci, která představuje jakési filozofické glosy, k moderní české politice. Takže, Václavi, máte slovo. Tak děkuji za tady milé uvedení i za tu čest, že to tady m, m, mám zahajovat. Tak e, doufám, že e, teda to se s tím důstojně tohoto úkolu. Já jsem e, jako téma té přednášky si zvolil teda téma pravdy, i když uvidíme, že se tam dostane třeba i na spravedlnost, na svobodu a tak dále. A já bych chtěl srovnat tři české myslitele Jana Patočku, Václava Havla a Ladislava Hejdánka právě pokud jde o jejich pojetí pravdy. A, protože v, v myšlení všech těchto myslitelů hraje pravda a vztah člověka k pravdy velmi důležitou roli. Jak známo Patočka ve svých kacívských esejích pojímá třetí životní pohyb jako pohyb pravdy. A dokonce v této souvislosti příležitostně hovoří o životu v pravdě. Masa Havel se pak chopel tohoto, tohoto termínu a aby z něj učinil ústřední termín svého známého eseje Moc bezmocných. A pro hejdánka je konečně každý subjekt bytostně, dokonce nejenom lidský, bytostně vstažený k pravdě, jako štoryzí nepředmětnosti. A co je taky důležité a čeho bych se chtěl tady dotknout, nebo s čím bych se chtěl zabývat, je to, že všichni tři myslitelé také vztah člověka k pravdě přisuzují, nebo tomu vztahu člověka pravdě přisuzují politickou relevanci nebo jej přímo spojují s politickým jednáním. Oče, a můj příspěvek je tedy věnován v styčným bodům a rozdílům mezi těmito třema mysliteli. Přitom bude to takový triptych, jdu ze tří textů základních, jedním jsou kacířské seje, druhý je Havlova moc bezmocných a třetím jsou hejdánkovy dopisy příteli. Kdybych se chtěl zejména soustředit na šestý dopis, který právě velmi zajímavým způsobem spojuje nepolitickou politiku, nepolitickou politiku právě se vztahem člověka k pravdě. Takže první část mého triptychu je Jan Patočka. Jak známo klíčovým tématem druhé kapitoly kacířských esejů Jana Patočky je otázka počátku dějin. Patočka tam rozlišuje předdějného člověka a člověka dějného a předdějeného člověka přitom charakterizuje jako člověka daného předepsaného životního smyslu, vymezeného přijímáním a dáváním života, jeho udržováním a upemňováním. S tím se Patočka domnívá, že život předdějených společností má své těžiště v přijímání a udržování života a respektive v tom, čemu říká hezkým slovem, uživa. A člověku se zde život, respektive jeho smysl, ještě nestal problematickým. Aby blíže objasnil ten způsob, se vyznačuje člověk před kulturních okruhů a odlišil ho od způsobu člověka dějiného, vypomáhá si právě svojí koncepcí základních životních pohybů lidské existence, které se vyskytuje, která se vyskytuje v mnoha jeho spisech, jak víme, ale občas v různých variantí, variantách a modalitách. Ale právě v kasických eseích tyto tři pohyby, by charakterizuje jako pohyb akceptace, pohyb obrany a pohyb pravdy už zmíněný. A to jenom stručně připomenuji, když pro ty, kdo to úplně neznají, už předpokládám, že pro mnohé to bude spíše jenom takové možná opáčko. Ten pohyb akceptace patočka spojuje se základním kosmologickým děním zjevování, jakožto vystupování do singularity, to je vlastně děním prvotní individuace, jak ho nazývá, nebo vcházením soucna do zjevu. A zatímco ostatní singularizované soucna jsou k tomuto dění podle Patočky sama lhostejná, tak člověk se od ostatních soucne, soucen liší soudo nelhostejností k tomuto zjevování, svým vnitřním stahováním k němu. Vstup lidského individua do veškerenstva, onen blesk individuace, jak říká Patočka, je přitom zprvu zakoušeno jako vpád, či dokonce jako bezpráví, jak říká s odkazem na Anaximandru zlomek B2. Jestliže bylo řečeno, že člověku je jeho vstupování do zjevu a dobytí nelho stejné, tak pak patočka dodává, že se bytí primárně pociťuje jako cizotu, či právě jakožto ono bezpráví. Toto neprávo vyžaduje odčinění, jež nová lidská bytost nachází ve střícnosti těch nejbližších, kteří přijímají a dělají svět teplým a laskavým krbem, kteří dokonce přijali již předtím, než v plném smyslu byla zde. Jinými slovy, člověk musí být do světa přijat. Přijíždí vlak, jak jsem se dozvěděl. Všichni tady vítám, příchozí. Jinými slovy, člověk musí být do světa přijat a uveden, což se děje právě díky druhým, kteří ve svém spolubytí vytváří jakousi klenbu, si sklenutí, do něhož právě může být nová bytost uvedena. Ono neprávo že vzniká vstupem každé lidské bytosti do veškerenstva je však odčiňováno i samotnou touto bytostí, která je akceptována, a to tím, že se tato bytost oddává druhým, miluje je a sama je akceptuje. Ten pohyb obrany, který lze podle patočky nazvat též hnutím sebevzdání, je korelativní k prvnímu pohybu akceptace. Tento pohyb v zásadě odpovídá činnosti práce, jaký charakterizuje Hanach Arendtová ve svém spisu Vita -aktíva. Akceptace druhého je totiž podle patočky znamená, že se vydáváme v šans, že zajišťujeme uspokojování jeho i svých vlastních nezbytných potřeb, což je právě základní funkcí práce. Jakmile se stáváme členy řetězu akceptace, jsme proto rovněž potenciálními podílníky práce. O prvotní individuace vpád do veškerenstva individual, individuovaných věcí, tak u člověka není možný bez pohybu akceptace a pohybu sebevzdání či obrany. Práce je už se spojena s životem samým je výrazem vázanosti života k sobě samému, neboť právě slouží k udržení života a uspokojení jeho potřeb. Právě proto, že je vynucována nezbytnými potřebami života, je však jejím základem bo základním rysem nedobrovolnost či nevolnost je něčím, co přijímáme s donucením. Práce je zároveň spojena s lopotou a námahou, představuje břemeno a vyznačuje se tíží. Život sám je nezbytně zpět stíží, Základní volba žít či nežít nese sebou tuto tíži, která se pak konkrétně projevuje právě v nevolnosti, v obtížnosti práce. To všichni dobře známe. Že? Rubem této tíže je ovšem úleva či ulehčení naštěstí. Pro život člověka jsou tak typické právě rytmus a prolínání strázně a ulehčení. Přestože se Patočka domnívá, že život předějinných společností má své těžiště přijímání a oddužování života, připouští, že ani tento život není zcela prostý třetího základního pohybu. Tento pohyb se zde ovšem realizuje jakýmsi netematickým způsobem, tedy bez výslovně tematického zaměření, které je charakteristické pro dějnou epochu. Protože však člověk těchto společností primárně žije pouze, aby žil, a nikoli, aby hledal hlubší, pravější formy života, činí to jeho život podle Patočky jakousi ontologickou metaforou. Tato ontologická metafora se projevuje tím, že svět předějného člověka je plný Bohu a mocí a že jejich přítomnost ve světě je přijímána se samozřejmostí neproblematickou. Pohyb pravdy, který Patočka charakterizuje jako vlastní vztah zjevování, se zde projevuje rozdílem nadpřirozeného a přirozeného. Dualita přirozeného a nadpřirozeného je dokladem vědomí o tom, že ve světě i se manifestuje přítomnost bytí, tady už uh, slyšíme ten, ty Heideggerovské motivy, které tam vystupují do popředí stále více, kterému se rozumí jako vyššímu, e, nesouměřitelnému, nadřazenému, ale které není ještě jasné jako takové. Nýbrž sdílí se i soucny tutéž oblast jediného světa, v němž se všechno zároveň ukazuje i e, skrývá. Patočka s odvoláním na Arentovou připomíná, že to bylo až v řecké polis, kde došlo k rozlišení mezi privátní oblastí domácnosti a veřejnou sférou s jim odpovídajícími činnostmi práce a jednání. Podle antického chápání je domácnost původním místem práce a slouží k zajištění právě těch nezbytných potřeb života, a jako taková sice jenutným předpokladem života v polis, a však zároveň je přísně oddělená od veřejné oblasti, která stojí v protikladu vůči jejímu uzavřenému generativnímu soukromí. Je to právě ve veřejné oblasti polis, kde se pozvedá něco podstatně jiného a nového. Život, který se svobodně určuje, ovšem tak, aby se mohl svobodně určovat i v druhých. Tento život je samou svou podstatou odlišný od života v akceptaci, který se přijímá. Tento svobodný život se právě nepřijímá daný tak, jak je, nýbrž naopak se sám určuje a od základu přetváří. Je to nekrytý život, život zmachu a iniciativy, jak říká poněkud pateticky Patočka. Tento svobodný život zmachu a iniciativy je totožný právě s politickým životem. Možnosti, nebo možnost veřejné sféry politického života, který se v ní odehrává, který zároveň udržuje, je přitom založen na vzájemném uznání občanů jako sobě rovných a svobodných. To je ten velký objev toho politického jednání a veřejné sféry v Antice, jaký zdůraznuje Arentová. Sama aktivita, která se odehrává ve veřejném prostoru, také není ničím vynucená jako práce, nýbrž je bytostně svobodná. Veřejný prostor, v němž se člověk pohybuje mezi sobě rovnými, mu dává příležitost k vlastní iniciativě a zároveň možnost před druhými a v soutěži s nimi vyniknout, ukázat se ve své dobrosti, jak velmi pěkně překládá patočka nebo parafrázuje to, čemu řekové říkali areté. Tento životní způsob odlišuje patočka nejen od práce, to je vlastně pohybu obrany, ale též od pohybu akceptace. Na rozdíl od života ve způsobu akceptace jde o život právě na způsob iniciativy, vyhlížení, příležitostí k činu, naskýtajících se možností. Život aktivního napětí, krajního rizika a neustávajícího vzmachu. K němuž je člověk vybičován právě iniciativou a aktivitou druhých. Politický život je charakterizován jako stálá bělost, bychom dnes skoro neřekli, že jo? a zároveň jako stála nezakotvanost, nezaloženost. Tento život nemá pevnou oporu v kontinuitě generací, nýbrž je vstažen ke stále ohroženosti života jako k něčemu, co má stále před sebou. Svobodný život se uskutečňuje a rozvíjí tak, že se staví čelem k této, k této ohroženosti a vyrovnává se s ní. Je životem právě v té neohroženosti. V souhledu s tím patočka chápe svobodu, která má své místo ve veřejné oblasti polis, jako svobodu neohrožených. Politický život má svůj cíl v svobodném životě jako takovém a je to život ničím nekrytý. Tento nekrytý život, život zmachu a iniciativy, který na rozdíl od práce nezná pauzy a ulehčení a je životem zcela jiného způsobu, než je život akceptace nebo e, akceptovaný, je jedině tak, že si, sám sebe, e, že si sám otvírá ty možnosti, pro které se vydává. Je to život svobodně lidský, který přijímá své meze a konečnost aniž by se utíkal k božskému nebo se s ním zhotožňoval. Již v tomto bodu je zřejmé, že Patočka pojem politického jednání, který převzal Tarentové, spojuje s typicky heidegrovskými motivy. Patočka zde politický život dává do souvislosti se vztahem k celku, respektive ke světu. Politický život je charakterizován jako život na hranici celku všeho, co jest. Je tento celek je stále naléhavý, protože se tu nezbytně vynožuje něco zcela jiného než jednotlivé věci a zájmy. Možnost pravého života, která se zde člověku ukázala, patočka stotožňuje s celkem života a dovozuje z toho, že spolu s touto možností se člověku prvotně otevřel svět. že by svět předtím nebyl přítomen, nyní se však tento celek ukazuje výslovně a oslovuje člověka bezprostředně, bezprostředkujících a tlumících filtrů tradice a mýtu a volá každého člověka k zodpovědnosti. To má ovšem za následek dalekosáhlé otřesení malého životního smyslu, který v sobě nese akceptace. Toto otřesení zasahuje opory minulosti, sloupy společenství, tradice, mýty, veškeré odpovědi položené před otázkami, všechen zabezpečení a uklidňující smysl. Toto otřesení tradičních opor a daného smyslu však neznamená jejich zmizení, ale jejich zásadní proměnu. Stávají se problematickými a záhadnými. Člověk se s nimi přestává jednoduše identifikovat. Toto otřesení a zproblematizování je ve skutečnosti obnovením života a životního smyslu, nebo přesněji stálým obnovováním. Vše se ukazuje v novém světle. Nejde o to, že by člověk viděl nové věci, ale že je vidí nově. Patočka zároveň zdůrazňuje moment údivu či úžasu, jenž provází ono zproblematizování všeho daného a soucího. Právě v tom se ohlašuje úzká souvislost politického života s filozofií. V oné obnově životního smyslu, kterou sebou nese vznik života politického, je zároveň obsažen zárodek života filozofického. Patony a Aristoteles se přitom shodují v tom, že počátek filozofie je právě údiv a úžas. A tento údiv a úžas Patočka interpretuje jako údiv nad čím, co jest, který je spojen s dojmem divnosti a nesamodřejmosti soucího. Z toho je patrné, že život politický a život filozofický jsou dvě základní podoby třetího životního pohybu, to jest pohybu pravdy. Obě základní podoby třetího životního pohybu, jež představují filozofie a politika, jsou zároveň definovány skrze vztah k celku. Politický život staví člověka před možnost v celku života a života v celku. Filozofický život se pak ujímá na tomto kmeni a rozvádí to, co je v něm zavinuto, jak říká Patočka. Zde tedy máme odpověď na otázku po počátku dějin, která je klíčovým tématem druhé kapitoly, kacířských esejů. Dějiny podle patočky začínají tam, kde se život stává svobodným a celým, kde dochází k otřesení onoho malého a zabezpečeného smyslu, který sebou přináší akceptace a kde se život odhodlává k novým pokusům osmyslit sám sebe. Protože tento svobodný a celý život se podle patočky realizuje v politickém jednání a ve filozofii, je počátek dějin i ducha západního světa spojen se vznikem demokratické polis a filozofie ve starém Řecku. Právě zde vzniká nejen západní svět a jeho duch, níbež i světové dějiny vůbec. Západní duch a světové dějiny jsou tak ve svém vzniku neoddělitelně zpěty. Je to duch svobodného osmyslování, otřes života pouze akceptovaného a jeho jistot, a objevení nových možností života v této otřesenosti, to jest filozofie. Patočka zároveň odhaluje um, stále více v tom výkladu um, rozhodující zdroje své teze o počátku dějin, když vyzdvihuje zejména Heideggerovo pojetí dějin, které podle Patočky vychází z primátu svobody. Svoboda u Heideggera je přitom vyložena se zřetelem k ontologické funkci pobytu který se vyznačuje privilegovaným vztahem kej soucnu a k bytí. A tím i k Heideggerově ontologické diferenci soucna a bytí. Svoboda v tomto pojetí znamená odhalování soucna, přičemž člověk či pobyt ponechávájí soucno tím, čím jest, což však právě předpokládá porozumění bytí. Ale nejen to, odkrývající ponechávání soucna, čím jest, právě předpokládá přes toho, co zprvu a většinou v naivní samozřejmosti je zabití pokládáno pokládáno zhroucení tohoto jeho domělého smyslu. K tomuto otřesu či zhroucení domělého smyslu všem nevede nic jiného než vynoření bytí. Samého v podobě radikálního ne a výslovně položené otázky po něm. Filozofie podle Patočky vyrůstá z této základní zkušenosti, jíž je právě odhalení bytí. Právě v této souvislosti se u Patočky objevuje spojení život v pravdě. Filozofie založená na oné základní zkušenosti odhalení bytí a vyrůstající z ní je charakterizována jako stále obnovovaný pokus o život v pravdě. Zde tedy vystupuje do popředí pojem pravdy a spolu s tím se nám dostává vysvětlení, proč je vlastně třetí životní pohyb označen jako pohyb pravdy. Svoboda, kterou jde v dějinách, je charakterizována jako svoboda pravdy, přičemž pravdou je zde míněna právě odhalenost samotného bytí, to je pravda bytí samého, nikoli jen soudcem. Patočka přitom předpokládá koncepci konečné lidské svobody, když je založena na filozofii konečného bytí, kterou přejímá rovněž nepřekvapivě od Heideggera. Svoboda původně znamená, že bytí samo je konečné a proto se bytí člověku naskýtá vždy jen v otřesu naivních jistot. Nímž se utíká člověk hledající oporu a zabydlující se vejsoucnech. Toto hledání domělé opory ve jsoucnech, respektive neproblematických istotách však není ničím jiným než iluzorním útěkem před poznáním, že člověk žádný takový domov mezi jsoucny nemá, že je ve jsoucnech Jedině, Jediné, v čem může nalézt jakýsi domov, je to, co právě nemůže být tak, jako soucna, To je bytí a jeho tajemství a div, že jsoucno jest. Ale, jak již bylo řečeno, bytí se člověku dává pouze v problematizování či otřesu všech naivních jistot Odhalování bytí samého se odehrává právě ve filozofii a jejím radikálním tázání. Toto odhalování se však stává hybnou silou dějných změn, toho, že svět určité epochy podléhá změně. V souladu s tím lze dějiny od vzniku filozofie nahlížet jako vnitřní dějiny světa, jako bytí odlišného od soucen, respektive jako bytí soucího. Heideggerové pojetí, které vychází z poznání a uznání konečnosti, i konečnosti bytí je tak otevřeno pro věčné tajemství soucího, které právě v tomto jeho tajemství inspirujícím k otázkám, zůstávajícími otázkami hledí uchovat jeho podstatnou pravdu, odhalenost bytí soucího, k níž tak patří nezbytně i jeho zahalenost. To právě podle patočky vyjadřuje řecké slovo pro pravdu, totiž alé což je ten, znáte, je tu Heideggerovou etymologizaci, že to je vlastně nezakrytost. Vidíme tedy, že Patočku v třetí pohyb je pohybem pravdy, nakolik je jeho tématem neskrytost nebo nezakrytost, to je ukazování soucna v jeho bytí. V tomto pohybu jsou neoddělitelně spojeny svoboda a pravda, protože patočka pojímá svobodu jako svobodu k ponechání soucna tím, čím jest, neboli, jak to Patočka formuluje navázání na Heideggerův spis o bytnosti pravdy v německé verzi svých kacijských esejů, jako sebeoddání odkrytosti soucího, jakožto i soucího. Jo, to je skoro citát se spisu o bytnosti pravdy, kterou přeložil můj slavnější předchůdce skutečně velký filozof Jiří Němec. Ponechání soucna tím, čím jest, však znamená stavět se tázavě vůči neskrytosti soucna v celku. Zaujetí tohoto postoje ovšem podle patočky, stejně jako podle Heidegra dějiná událost, která zakládá západní dějiny, což jsou podle nich teda jediné s opuštěním jediné dějiny ve vlastním smyslu. Z řečeného je zjevné, že když patočka nazývá třetí pohyb pohybem pravdy má tím na mysli pravdu jakožto neskrytost v Heideggerově smyslu. Zároveň však do tohoto pohybu integruje jednání jako Chápe Hanach Arentova. Tímto spojením jsou ovšem Heideggerovo i arentové pojetí výrazně modifikovány. Jak jsme viděli, patočka politické jednání definuje skrze vztah k celku. Tato vstaženost politického života k celku patočkovi slouží jako oslý můste, kýmž spojuje politický a filozofický život. Arentová sama však jednání nijak nespojuje se vztahem k celku a navíc staví politické jednání a teoretický život, jehož nejvýraznější podobou je právě život filozofický, do ostrého protikladu, jako právě vita aktiva a vita kontemplativa. Arentová také jednání a dokonce ani promlouvání nespojuje s pravdou. Oblastí lidského a podlení, nebo oblasti lidského jednání a promlouvání oblasti lidského jednání a Spíše přísluší správné mínění, nikoli pravda, kterou má Arentová tendenci dokonce vyloučit z oblasti politična. Heideggerovi je naopak cela cizí spojování pojmu svobody a pravdy s politickým jednáním. Eh, mohli bychom téměř říci, jako by se Patočka pokusil o jakýsi posthumní filozofický snětek Heideggera a Arendtové, kde se pokusil propojit některé jejich Filozofické motivy, které by se jim oběma asi zdály velmi, velmi neslučitelné. Dovršení jich milostné a <laughs> Děkuji za ještě konkrétnější domyšlení této myšlenky. Tak to byla první část toho triptychu. Teď přijdou ty méně filozoficky náročné, ale také zajímavé. Přejdu teď k Václavu Havlovi a jeho eseji Moc bezmocných. Jak naznačuje již ta úvodní formulace známá v Havlově moci bezmocných východní Evropou obchází strašidlo, kterému na západě říkají dizidenství, což je, jak známo parafráze, samozřejmě na komunistický manifest, tak hlavním cílem, nebo jedním z hlavních cílů tohoto eseje je objasnit právě pojem dizidenství, od nějž se ovšem Havel sám do jistémi distancuje, jak je taky patrné už z této úvodní formulace. Nec úvodní kapitole je nicméně také zřejmé, že ambice tohoto textu jsou mnohem větší. Havel v Němce uvažovat o možnostech bezmocných, jak jsou charakterizováni právě tito takzvaní dizidenti. Takováto úvaha ovšem podle Havla nemůže začít jinak než úvahou o povaze moci v poměre, kde ti to bezmocní působí. Půjde mu tedy zprvu především o analýzu politického systému, v němž toto strašidlo v uvozovkách působí, nebo obchází, který Havel charakterizuje jako systém post-totalitní. Jako východisko této analýzy mu slouží slavný příklad vedoucího obchodu se zeleninou, který umístí do své výlohy heslo pro letáři všech zemí e, spojte se. Na tomto příkladu Havel provádí rozbor vztahu mezi vlastním obsahem takového hesla a skutečnými intencemi a motivacemi, které vedly k jeho vystavení a které teprve poskytují klíč k pochopení jeho pravého významu. Přestože vystavuje ve výloze heslo vyzývající ke spojení všech proletářů tak, aby bylo všem na očích, nezdá se, že by byl osobně zapálen pro myšlenku spojení všech proletářů, do té míry, že by cítil potřebu s ní seznámit veřejnost. O obsahu tohoto hesla možná vůbec nepřemýšlel a je stejný. Záměrem zelenáře, který se vystavil ve výloze zmíněné heslo, tedy zjevně není sdělit jeho čtenářům to, co je jeho prvoplánovým semantickým obsahem. To však neznamená, že vyslovením hesla nic nezděluje. Naopak, toto heslo má funkci znaku, který obsahuje zcela určité sdělení avšak v druhém plánu či skrytě, jakkoliv je tento skutečný skrytý význam zcela jasný a obecně srozumitelný. Zalinářovo skutečné sdělení by se dalo podle Havla verbalizovat následujícím způsobem. Chovám se tak, jak se ode mě očekává, jsem poslušný a mám proto nárok na poklidný život. Tento, toto sdělení má rovněž své adresáty. Zalinářovi nadřízené a potažmo mocenskou garnituru při přitom provádí zajímavý myšlenkový experiment. Představme si, že by nadřízení zelenářovi nařídili, aby do výlohy umístil heslo, které by explicitně a prvoplánově sdělovalo to, co je skutečným, a však skrytým významem e, vystaveného hesla. Tento skrytý význam by mohl znít například bojím se a proto jsem bezvýhradně poslušný. Jak by asi dotyčný zelenář reagoval? Zřejmě by se styděl a zdráhal by se takové heslo umístit do výkladu, přestože přesně odpovídá skutečnému a však skrytému významu hesla o proletářích. Profi, eh, pocitoval by to jako ponížení své lidské důstojnosti. Tento příklad i se zmíněným myšlenkovým experimentem umožňuje Havlovi názorně demonstrovat funkci ideologie v post systému. O tom jsem tady trošku mluvil Loni, ale nevím, jestli jsou tu nějací pamětníci tady kromě, eh, kromě štamgastů. Právě proto, aby byla překonána ona komplikace, kterou představuje stud a s ním spojená neochota člověka veřejně se přiznat nízkým pohnutkám svého jednání, musí mít jeho vyznání loyalty v formu právě zvláštního znaku nadaného dvěma významy, kde prvoplánový význam odkazuje k jakýmsi vyšším polohám, ehm, ehm, polohám nezištného přesvědčení, ačkoliv vlastně neslouží ke vzdělování, nejbrž spíše k zakrývání skutečného, skrytého významu. Ovšem paradoxně tak, že tento druhý význam je zároveň zúčastněným dostatečně srozumitelný. Jinak řečeno, tento zvláštní dvojznačný znak umožňuje cudně zakrývat nízké pohnutky, na niž je založena poslušnost člověka, se, podřizujícího se moci a tím zároveň nízké základy této moci samé. Ovšem tak, že je skrývá za fasádou něčeho jiného, vyššího. A tímto vyšším je podle Havla právě ideologie. Ideologie tedy má zastírací funkci. Umožňuje zakrývat či zastírat skutečné, zpravidla nízké motivy a zájmy, maskovat je za vznešené ideály všeobecného významu a propůjčit jim tak zdání čeho si vyššího a vznešenějšího. V této souvislosti Havel um, uvádí na scénu svůj pojem intence života, typicky mlhavý havlovský pojem, který uh, staví do protikladu k intencím systému. To, k čemu tyto intence směřují, Havel charakterizuje sadou protikladných charakteristik. V případě intencí života je to pluralita, pestrobarevnost, nezávislá sebekonstituce a sebeorganizace, což je sklnuto do pojmu naplnění svobody. V případě intencí systému je to monolitičnost, uniformita, disciplína a tak dále. Charakteristiky intencí systému podle Havla poukazují k něčemu, co bychom mohli charakterizovat jako samoučelnost, a samopohyb systému. Po totalitním systému, totiž vlastně primárně nejde o udržení moci v rukou vládnoucí skupiny, Níbrž sama snaha o udržení moci je podřízená, slouží slepému samopohybu systému. Žádný jednotlivec bez ohledu na to, jaké místo ve struktuře a hierarchii systému zaujímá, zde nemá význam sám o sobě. Nýbrž jen jako soukolí nebo kolečko v jeho systému které tento slepý samopohyb nese a kterému slouží. Nejen ti, kdo jsou poslušní a podřízení vládnoucí skupině, ale i ti, kdo jim vládnou, tak jsou nakonec ovládáni vyššími silami a procesy, jež slouží neosobnímu molochu systému. Rozlišení mezi intencemi systému a intencemi života umožňuje přesněji formulovat funkci ideologie. Ideologie zakrývá nejenom nízké základy poslušnosti a moci, ale také propast mezi intencemi života a intencemi systému. Předstírá, že požadavky, jež klade na člověka systém, vyplývají z intencí života. V tomto smyslu je to svět zdání, který je vydáván za skutečnost. Postotalitní systém přitom zasahuje takřka do všech oblastí života společnosti jednotlivce a proto se svými nároky dotýká člověka takřka na každém kroku. Přitom se ji snaží podřídit svým vlastním intencím které jsou protikladné intencím života. Avšak na druhé straně si nemůže dovolit intence života zcela ignorovat, protože jinak by nedokázaly jednotlivce získat a vtáhnout do svého samopohybu. Z tohoto důvodu potřebuje předstírat, že jeho nároky vycházejí z intencí života. Právě k tomuto účelu mu slouží ideologie. Pro ideologie je typické falšování, překrucování, předstírání či lež. Proto je také život post-totalitním systému skrz skrz prorostlý tkání přetvářky halži, jak říká Havel. Přitom je příznačné, že ideologické falšování není pouze něčím, co mocenská skupina záměrně tvoří, aby ovládla druhé, ale do čeho se také sama zapléta. Také moc je v zajetí vlastních lží. Pojem lži je tedy u neodělitelně spojen s pojmem ideologie a její funkcí zakrývat propast mezi intencemi systému a intencemi života. Právě v této souvislosti se objevuje ten známý výrok nebo formulace Havlova život velži. Život velži přitom nutně neznamená, že člověk ideologické mystifikace přijímá a že jim věří. Stačí, když se chová tak, jako by jim věřil, nebo je aspoň mlčky toleruje, anebo aspoň vychází dobře s těmi, kdo jimi operují. K tomu, aby žil velži, nemusí člověk ideologickou lež přijímat stačí, že akceptuje život s ní a v ní, Jež tím totiž tvrzuje systém, pomáhá ho udržovat a sám se stává jeho součástí. Jo, v tomhle smyslu samozřejmě ten, to vystavení toho hesla eh, pro letáři všech zemí, spojte se mezi mrkví a kedlubnami eh, je demonstrací právě tohoto životu velži a tím stvrzujícím eh, rituálem. V sedmé kapitole ovšem eh, Havel rozvíjí, eh, nebo navrhuje Představu, že se v našem zalináři jednoho dne cosi vzbouří. A on v sobě nalezne odvahu k tomu, aby se vzepřel a vystoupil ze života velži. Aby odmítnul se účastnit o nich rituálů, stvrzujících systém a aby se odhodlal porušit jeho pravidla hry. Takováto vzpoura je charakterizována právě jako pokus o život v pravdě. Za tuto spouru zelinař bude muset e, zaplatit, bude muset čelit tvrdým následkům po době ztráty určitých výhod či benefitů, které mu plynuli, dokud prokazoval systému onu lojalitu a poslušnost. Bude, e, bude postižen v existenční rovině a možná i omezen ve svých možnostech, a to nejen on sám, ale případně i jeho děti. Zároveň však za tuto spouru podle Habla něco získá a není to zrovna málo pokud si toho tedy cení, no. nalezne svou identitu a důstojnost, kterou pozbyl či potlačoval tím, že se podával samoučelnému systému a zároveň ji vytvářel. Naplní svou svobodu, již se vzdával tím, že se podřizoval požadavkům systému. Zelinářová sfoura je vlastně pokusem o vypletení se ze zapletení e, systému, o vymanění z jeho soukolí, odmítnutím nadále se podílet na jeho samopohybu. Sankce, které za to zelenáře postihnou, Havel interpretuje jako trest ze strany tohoto systému samého, jenž tento systém vykonává na zelenáři prostřednictvím těch, kdo se mu nadále podřizují jako svých anonymizovaných článků. Systém tak podle Havla musí učinit z logiky svého samopohybu a jeho sebeobrany. Závažnost individuálního pokusu o život pravdě se ukazuje právě na pozadí Havlova popisu samopohybu posttotalitního systému který je podle něj závislý na bezpočtu malých každodenních gest a rituálů. jimiž se lidé vlastně donucují k poslušnosti a konformitě mezi sebou navzájem. Tím, že jednotlivec poruší pravidla hry, ruší tuto hru jako takovou. Postotavitní systém přece stojí právě na tom, že jeden jeho článek nutí druhý, aby přijímal danou hru a stvrzoval tím i danou moc. Každé odmítnutí předepsaných rituálů či porušení pravidel hry popírá tento systém jako princip. A proto systém nutně vyhodnotí jako útok na sebe sama. Jak rovněž víme, nebo jak jsme viděli, tento systém se vyznačuje tím, že v něm je propast mezi intencemi života a intencemi systému. Proto potřebuje ideologii, která předstírá, že požadavky, jež klade na člověka systém, vyplývají z intencí života a která zakrývá nízké základy poslušnosti a moci. Právě tento svět zdání, který je vydán za skutečnost, ovšem pokus o život pravdě rozbíjí. Prolamuje ideologickou fasádu zdánlivě vznešeného a vysokého a odkrývá tak nízké základy moci. Protože tím ale pouze ukazuje skutečný stav věcí, který je zakrýván jen díky ochotě lidí žít ve lži, má v pokus o život v pravdě nemalý podvratný potenciál. Oslovuje svým činem potenciálně každého druhého. Umožňuje mu nahlédnout za oponu. A především ukazuje, že život v pravdě je možný. A tím může kohokoliv jiného inspirovat. Aby učinil totéž. Protože základní oporou systému je život Velži, který vznáší nárok na univerzalitu, musí život ve Lži obepínat všechno a prostupovat vším. Právě proto nesnese jakoukoliv koexistenci s životem v pravdě. Každé vystoupení z něj ho popírá jako princip a ohrožuje ho jako celek. Tato úvaha právě vysvětluje, proč systém přisuzuje každému projevu vzdoru jednotlivců na první pohled až nepřiměřený význam. Jakýkoliv takový projev její totiž konfrontuje s alternativou, kterou ze své logiky a z hlediska svého nároku na univerzalitu nemůže připustit a proto ho ohrožuje v samotné jeho podstatě. Jestliže se objeví alternativa k životu ve lži, který je oporou systému v podobě života v pravdě, pak je tím právě odkryta a stává se zřejmou jeho živost. Přitom vlastně není ani tak důležitá kvantita či četnost, v níž se tato alternativa uplatňuje. Jak velký prostor zaujímá, či jakou fyzickou silou disponuje. Její sila, síla či moc totiž spočívá v něčem jiném. Ve světle, kterým ozažuje ony opory systému a které vrhá na jejich vratký základ. A velkým vlastně jako vysvětluje taky, proč, že jo, už to píše po chartě, tak proč ta reakce toho systému je tak jako vlastně historická nepřiměřená, že jo, byť se vlastně jedná o nějaký jako nevýznamný krok nějaké skupiny lidí. Myslím, že i proto si nakonec volí toho zalináře, protože ono to vypadá jako naprosto něco nevýznamného a drobného, že teda tam někdo nějakou ceduli mezi tu kerlubnu a mrkev. Život v pravdě má podle Havla několik různých dimenzí. Dimenzi existenciální znamená obrat člověka k autentické existenci, dimenzi noetickou vede k odhalování skutečnosti, jaká je, a dimenzi mravní, je příkladem pro druhé. Speciálně v posttotalitním systému má ovšem také dimenzi politickou. Toto rozlišení různých dimenzí je velmi důležité, neboť poskytuje klíč k pochopení vztahu života k pravdě k oblast, vlastní oblasti politična. Místo života v pravdě totiž je podle Havla původně existenciální a mravní a politickou dimenzi a relevanci získává spíše dodatečně a speciálně v posttotalitním systému. Pravda má podle Havla v postotalitním systému zvláštní a v jiném kontextu neznámý dosah. Hraje zde roli mocenského faktoru či přímo politické síly. Zvláštní politická moc života v pravdě se vysvětluje přesnějším objasněním jejího původního zakotvení v lidské existenci. Život v pravdě se v této perspektivě ukazuje jako autentický modus lidské existence, zatímco život velži jako její modus neautentický. Z toho je patrné, že Havelův člověk, podobně jako Heideggerův pobyt, je schopen autentické existence, která však může být sama sobě odcizena a upadnout do neautenticity. Tuto autentickou existenci představuje Havel jako možnost, která je založena lidským směřováním k pravdě, jo, čili jako vlastně skrytou otevřenost pravdě. Protože život velži je pouze odcizeným modem nebo způsobem života v pravdě, je život v pravdě také vždy nějak přítomen v životě velži je vetkán přímo do jeho struktury, jako jeho potlačená alternativa, respektive jako jeho autentická intence, na níž ovšak dává život velži neautentickou odpověď. Odtud mimochodem vyvěrá potřeba ideologie, která, jak již víme, předstírá, že požadavky, jež klade na člověka, systém vyplývají s intencí života. Tato potřeba vytvářet svět zdání sama o sobě dokládá, že intenzita života spojené s otevřeností pravdě jsou původnější možností člověka a život velži má smysl pouze na jím pozadí, jako ona neautentická odpověď na lidské směřování k pravdě. Havel ovšem poněkud neheidegrovsky zároveň hovoří o skryté sféře o něch intencí života, která dříme pod povrchem života velže. Právě s touto skrytou sférou dává do souvislosti onu explozivní a nevypočitatelnou politickou moc života v pravdě, která přímo spočívá v tom, že život v pravdě má v této sféře svého neviditelného a však všudy přítomného spojence. Tato sféra je výslovně označena jako prostor potenciálního sdílení života v pravdě. Pojem skryté sféry intencí života, jak už bylo řečeno, je poněkud mlhavý, ale jasné je nicméně aspoň tolik, že je v něm otevřena možnost sdílení, to jest je to sféra možných intersubjektivních a sociálních vazeb a interakcí. Možné solidarity a tak dále. Jednotlivec, který se odváží života v pravdě je sice vyloučen systémem, jako cizí těleso, ale nezůstává izolovaným jednotlivcem, níbož právě v této sféře může oslovovat druhé, nalezat u nich porozumění, zapojovat se do sítě sociálních vztahů a po pohybů, solidarizovat se s druhými, stejně jako se druzí mohou solidarizovat s ním. Zároveň je zřejmé, že nejde o sféru ve vlastním smyslu politickou, nebož spíše o sféru před politickou, existenciální. Jde o rovinu lidského vědomí a svědomí. Pohyby, které se v ní odehrávají, jsou skryté, probíhají v přítmí, ale právě tím jsou z hlediska systému a mocenských struktur nebezpečné. V zásadě nelze předvídat, kdy, kde, jak a v jakém rozsahu vyrazí na povrch a vyústí něco viditelného. V reálný politický čin či událost, ve společenské hnutí, v náhlý výbuch občanské nespokojenosti, v konflikt uprostřed mocenské struktury atd. Jinak řečeno, skrytá sféra intencí života odpovídá původně existenciální a mravní dimenze života v pravdě a teprve posléze ve svých důsledcích nabývá politické relevance či dokonce mocenské váhy v politické oblasti. Právě takto pochopený život v pravdě, spojený s onou skrytou sférou intencí života, je nejpůvodnějším zázemím a východiskem toho, co se nazývá opozice či disent v posttotalitním systému termín život v pravdě patočka zřejmě předjímá v Havel, teď jsem se podřek, předem. Havel zřejmě od patočky, byť u patočky není zdaleka tak frekventovaný. Spojení pokus o život v pravdě, jak jsme viděli, se u patočky objevuje v souvislosti s pohybem pravdy, který v sobě zahrnuje politický život ve smyslu Arentové a filozofii pochopenou jako odhalování bytí samého v Heideggerově smyslu. Tento privilegovaný vztah k politickému jednání a filozofii se v Havlově pojmů život pravdě úplně zjevně ztrácí. Je zřejmé, že Havlův život pravdě není primárně životem politickým. Život pravdě je pro Havla v zásadě život autentický. Jemuž jde o odpovědné a mravní jednání ve světě. Život pravdě je životem, který je v souladu s bytostnými intencemi života. U Havla. Je ovšem život v pravdě a v tom je ten paradox podle mého názoru, zároveň od počátku kontrastován vůči životu Velži, který je definován jako život podřizující se náruku a intenzím systému a tak tento systém stvrzující. Zetřít se požadavkům systému podle havla znamená žít pravdě. Přestože je tedy život pravdě primárně nepolitický či předpolitický, je od počátku a celé definován skrze postoj jednotlivce k post. Totalitnímu systému. S tím souvisí další rozpor. Přestože je život v pravdě pochopen jako autentický život, němž jde o e, odpovědné a mravní jednání, jako by vlastně nezáleželo na tom, jak se jinak člověk chová ve svém soukromém životě. Rozhoduje pouze to, zda se dokázal zepřít nárokům posttotalitního systému a zda žije v souladu s intencemi života. Tolik tedy ta druhá část triptychu. A pokud ještě máte síly, No, Tak a pokud já ještě mám čas, ještě, no, pět, deset prosím minut. Prosím jako měli bychom dodržovat, to, to prosím tedy i další řečníky, těch 40 minut na tu přednášku, mm -hmm. takže to už tak, teď špět, uplynulo, tak... Asi, ne, ještě myslím, že 5 minut, pět minut asi ještě mám, jestli to dobře vyřím, Koli... asi pět minut ještě mám. To no, je jasně, mm -hmm. prosím. Jo, tak já se to pokusím dodržet. <laughs> Ladislav Hejdánek. Jo. Já se tady, jak už jsem říkal, budu se soustředit především na ten jeho dopis Příteli číslo 6, kde je zajímavým způsobem propojen ten vztah k pravdě s nepolitickou politikou. Hejdánek tam vlastně otevírá to téma nepolitické politiky, on vlastně rozlišuje tam politiku v širším smyslu a politiku v úzkém, technickém, odborném nebo mocenském smyslu. Ta politika v tom prvním smyslu, co širším tedy, označuje obecně způsoby, jimiž se člověk svým životem podílí na životě těch druhých a na životě společnosti. A takto široce pochopená politika zahrnuje v podstatě veškeré lidské činnosti, které mají nějakou relevanci pro život obce, to je spolis. V tomto smyslu mohou být označeny jako politické činnosti, jako je například práce, publicistická činnost, vědecké bádání, umělecká tvorba, filozofie, zájem o kulturu, starost o druhé a tak dále. Tato političnost občanů v širokém smyslu představuje oblast občanské svobody, nepoliticky politické občanské iniciativy, neboli spontánní nepolitické političnosti. Ta politika v druhém smyslu označuje jistou odbornou disciplínu, ovládání určitých technik, ještě primárně zaměřena na zprávu, udržování a vylepšování určitých společensky nezbytných struktur, institucí a organizací. Z řečeného vyplývá, že i lidé, kteří jsou nepolitičtí v druhém, to znamená v tom užším smyslu, jsou političtí v prvém, to je v širším smyslu slova. Na základě toho rozliši, rozlišuje, rozlišení hejdánek identifikuje dvě rizika či dva extrémy. Prvním z nich je tzv. apolitičnost, to je snaha zříci se jakékoliv politické odpovědnosti, která ovšem nutně znamená politický postoj svého druhu, a tím druhým je hyperpolitičnost, to je přecenění či hypertrofie technické či mocenské politiky. Toto nebezpečí spočívá v tom, že všechny individuální společenské aktivity jsou redukovány na nějakého politického jmenovatele, že veškeré lidské činnosti, jimž náleží politický charakter v širším smyslu, jsou dezinterpretovány jako političnost v úzkém technickém smyslu. Mezi oběma extrémy přitom podle hejdánka platí nebo se uplatňuje přímá uměra. Čím více se prosazuje hypertrofie technické politiky, tím více se dosahuje, tím více se dosahuje faktické apolitičnosti občanů, to jest rezignace na vlastní politickou odpovědnost, jež se realizuje v podobě nepolitické, nepoliticky politické občanské iniciativy a rituálního předstírání oficiálně propagované političnosti. Hypertrofie technické politiky přitom vede k absolutizaci státní moci. Jejím produktem a zároveň zdrojem a mocenskou bázi je právě politická forma státu, dokonale emancipovaného od společnosti, který této společnosti neslouží ani není odpovědný, nebož naopak se ji snaží ovládat a direktivně usměrňovat. Jedánek se přitom domnívá, že tento trend k absolutizaci státní moci je charakteristický pro vývoj suverénních moderních států obecně. Podle něj obecně platí, že státní moc má tendenci celou sféru politiky v širokém smyslu považovat za sféru své svrchované kompetence. V souladu s tím se snaží likvidovat potenciální hnízka samostatného politického uvažování, nekonformity se státní politikou a možné kritiky státní politiky. Ve všech moderních státech se tak uplatňuje tendence izolovat samostatně uvažující a nežádoucí kritiky, zbavit je možností a prostředků veřejného působení a nakonec je zcela umlčet. Ačkoliv hejdánek připouští, že ten, tuto tendenci nebo této tendenci lze čelit pomocí demokratických principů, zároveň zdůrazňuje, že to, do jaké míry se tato tendence prosadí v jakémkoliv typu zřízení, záleží především na ochotě a schopnosti občanů klást jí odpor. Jediné, co může v vposled zabránit tomu, aby technická politika pohltila a ovládla všechny společenský a soukromý život občanstva, je netechnická, nestátní, neoficiální politika, to je političnost občanů v onom širokém smyslu, která této neblahé tendenci klade odpor. Jako příklad, takovéto rezistence hejdánek uvádí chartu 77. Ten hejdánkův dopis vznikl v březnu 77 a reaguje vlastně na současné události a mimo jiné se věnuje vynuceným projevům loyality vůči režimu v podobě odsouzení charty, zejména v podobě takzvané anticharty. Takovéto projevy jsou um, ovšem Přitom ovšem příkladem onoho výše zmíjeného rituálního předstírání oficiálně propagované eh, političnosti. Jak zdůrazňuje Hejdánek tímto předstíráním eh, politické loajálnosti, eh, které pak různými způsoby sami bagatelizují či omlouvají, ti dotyční občané a umělci právě rezignují na svou občanskou svobodu, svou spontánní nepolitickou političnost. Podobně jako Havel Hejdáne konstatuje, že s to vnějšími projevy loiality se stát spokojí, neboť mu už dávno nejde o vnitřní přesvědčení občanů nejbrž o pouhý akt souhlasu s oficiální linií. Nejenže režim již dávno nevyžaduje skutečné vnitřní přesvědčení o deklarovaném projevu, ale i takovéto přesvědčení by pro něj mohlo být kontraproduktivní a nebezpečné. Právě v této souvislosti se u Hejdánka objevuje téma pravdy a lži. Oba, spontán, ona spontánní, nepolitická političnost, je totiž neoddělitelně spojena s osobním rozhodováním, s angažovaností pro správná rozhodnutí proti rozhodnutím nesprávným, pro pravdu proti lži. Takový postoj je ovšem pro režim ze samé podstaty nežádoucí. Režim nepotřebuje občany přesvědčené na základě samostatné uvažování a angažované na základě vlastního rozhodnutí. Podle Heydánka zde platí opět přímá úměra. Čím absolutnější je stát, a čím mocnější jsou jeho orgány, tím více potřebuje místo občanů pouhé hadry a onuce. A čím víc lidí je ochotno těmito onucemi být, nebo to alespoň předstírat, tím mocnější jsou státní orgány, tím absolutnější a suverénější je stát. Ze zmíněné úměry ovšem zároveň vyplývá, že nejúčinnější síla, která se může těmto tendencím postavit, je právě ona nepoliticky politická občanská iniciativa. K tomu, aby neposiloval absolutní moc režimu či státu, si každý občan především musí žádli, žádlivě střežit sféru své svobody. Svobodu všem hejdánek zápětí spojuje s pravdou, která je zde navíc asociována s budoucností a spravedlností. Svoboda není libovůlí, svoboda neznamená myslet si a dělat si, co chci. Podstata svobody spočívá v oprošťování se od sila setrvačností, které nás otročují, a však sílem, abych proti svým zájmům a zájmům své skupiny volil pravdu. V jejím světle se zprve ukáže, nakolik mé zájmy byly oprávněné a nakolik neoprávněné. Abych volil proti všem návykům a tradicím to nové, které ukazuje směrem do budoucnosti. Abych proti výhodám a výsadám, na nich se třeba sám podílím, volil spravedlnost. Která pro znamená především spravedlnost pro ty, jimž je upírána. Pro slabé, ponížené, přehlížené, diskriminované a pronásledované. Nepolitické politice jde podle hejdánka v posled ochotu podřídit své myšlení a svůj život pravdě. V této souvislosti se hejdánek dovolává Souřenicina, který vyzýval jako k jakémusi minimu um, občanskému a lidskému nelhat, nepodílet se na lži. Hejdánek ovšem upozorňuje na jisté úskalí, které v této výzvě spočívá. Pokud jde o to nepodílet se na lži systému, postavit se zapravdu proti oficiálním místům, proti druhým, proti nim, to by ještě nebylo nejobtížnější. Mnohem nesnadnější je postavit se na stranu pravdy proti sobě samému. Přestat obelhávat sám sebe. Být ochoten vidět sebe ve světle pravdy. Právě v tom ovšem spočívá jádro stavu člověka k pravdě. Člověk má ve světle pravdy zkoumat především své vlastní činy. Zda mi, nezrazuje pravdu, právo, spravedlnost a tím souzem svou společnost a v posled sám sebe. Hegelánek přitom naznačuje, že právě s tímto vztahem k pravdě stojí a padá naše autentické já a naše lidství. I když si třeba takovouto zradou zachová mnější zdání slušného života či životní standard, za touto fasádou se ve skutečnosti bortí samo lidství. V tom se ukazuje hlubší význam nepolitické politiky jako zápasu o svůj vlastní prostor, který je zároveň zápasem o větší prostor pro lidství člověka. Západ o lidská, zápas o lidská občanská práva, který sváděla právě Charta 77 lze chápat jako zápas o prosazení myšlenky, že svým hlavním obsahem a převážnou součástí je lidský život zakotven mimo stát a mimo jeho kompetenci, v posled v pravdě a v budoucnosti. Ve vstavu kníž každý jedinec rozvíjí a uskutečňuje svou autentickou existenci a své lidství. Pokud se stát vnišuje do této nejvlastnější domény lidského individuálního i společenského bytí a chce ji ovládat, tak je to podle hejdánka špatný stát. S použitím formulace z dopisu příteli 24 bychom mohli říci, že takový stát své občany okrádá o jejich budoucnost. Na druhé straně ovšem platí to, co bylo řečeno. Politická hostejnost a ignorance Rezignace občanů na svou politickou odpovědnost sama napomáhá takovému nelegitimnímu měšování státu do lidského života, respektive do, fér, do sféry, v níž se uplatňuje pravá občanskost, pravá političnost v širším slova smyslu. Se dostávám k závěru. Zajímavý dopis příteli, zejména ten dopis příteli číslo 6, poskytuje zajímavý podklad pro srovnání s oběma předchozími mysliteli. Některé hejdánkové charakteristiky nepolitické politiky na první pohled připomínají popisy jednání u Arentové, které Patočka v kazíských eseích pojímá jako součást třetího životního pohybu. Hejdánková nepolitická politika je vlastní oblastí občanské svobody. Podobně jako jednání o Arentové a Patočky vyžaduje i nepolitická politika u Hejdánka, Iniciativního, eh, iniciativu jednotlivce, někoho, kdo se ujme iniciativy, kdo se snaží získat ty druhé, aby se eh, přidali a tak dále. Hejdánek však připisuje politickou relevanci v širším smyslu i činnostem, které by Arentová eh, řadila buď do soukromé sféry nebo vůbec mimo rámec Vita aktiva. Eh, on tam řadí, jak jsme viděli, třeba práci, kulturní tvorbu, vědecké bádání a tak dále. Hejdánek zároveň na rozdíl od arentové nepolitickou politiku už se spojuje se vztahem k pravdě. V tom opět spočívá jeden ze styčných bodů mezi hejdánkem na jedné straně a Patočkou a Havlem na straně druhé. Avšak i zde vidíme nepřehlednutelné rozdíly. Na rozdíl od Patočky a hidegra Heydánek nechápe pravdu jako odkrytost. Pravda pro hejdánka není nějakým um, odkrýváním nebo vztahem k bytí um, umožněná vztahem k bytí um, ve vztahu k němu už právě uh, je, pobyt nebo člověk ponechává i soucnout být uh, čím je. Ale pravda je naopak jakousi mocností, v jejím světle se teprve ukazuje vše jako pravé či nepravé a která povolává člověka právě k nápravě toho, uh, toho nepravého. Pravda je pro hejdánka, Rizí nepředmětností, která je totožná s absolutní budoucností lidstva a člověka. Neméně nápadné jsou rozdíly vůči Havlovu pojetí. Zatímco pro Havla získává skrytá sféra intencí života svou politickou relevanci až sekundárně, v konfliktu s posttotalitním systémem a jeho nároky, a zdá se, že se stává v životě v pravdě až skrze vzpouru proti životu velži, u Heydánka jde od samého počátku o sféru politickou, nakolik má relevanci pro život obce. všem širším smyslu právě oné. Nepolitické politiky. Vztah k pravdě je u Hejdánka implikován tím, že se jedná o život v pravém smyslu svobodný. Vztah člověka k pravdě vůbec Hejdánek pojímá odlišně než To nejznázorněji ukazuje jeho korektura souženíci nové výzvy. Jak jsme viděli, Hejdánek považuje za nedostatečný postoj, který by spočíval pouze v nepodílení se na lži generované systémem. Vztah k pravdě pro Hejdánka implikuje také a především požadavek vystavit světlu pravdy a vidět v něm sám sebe. V hejdánkově rezervovaném odvolání na šloženici na jakoby byla již anticipována kritika Havlova pojmu života v pravdě a jakoby zde bylo předjímáno jisté úskalí, které se v něm skrývá. Představa, že žijí v pravdě již tím, že se odmítnu podílet na rituálech stvrzujících postotalitní systém nebo se jinak zepšu tomu, co systému se z hlediska hejdánka jeví jako nedostatečná, neboť právě nezahrnuje požadavek vystavit světlu pravdy kromě systému a druhých také a především sám sebe. Takováto redukovaná představa života v pravdě se v posled může člověku sloužit jako alibi, se jehož pomocí se vyhne právě tomuto požadavku a tak jinými způsoby zradí pravdu a tím v posled sám sebe. Navzdory své odvážné spouře či nárokům postotalitního systému a vystoupení ze života velži, který tento systém generuje a vyžaduje. Děkuji za pozornost. Děkuji za intenzivní vhled do myšlenek o svobodě a pravdě tří jmenovaných myslitelů. Pro mě se ovšem k tomu přidává i otázka, k čemu nás jejich názory a pohledy zabazují naši dnešní situaci. Tak otvírám diskuzi. Michal se hlavně. se rovnou zeptat. Michal, e J jsi? Zcela správně, že Bez pochyby vymezil e, Havelův život velží, takže je to život podle příkazů a norem postotalitního systému. Tím postotalitním systémem se zkrátka rozumí normalizační systém, že jo, prostě od začátku 70. let do 89. A ta moje otázka zní, zda se to týká každého systému, to znamená, že například v dnešním systému žít ve znamená to, co říká Havel, že to znamená. Já myslím, že na tu otázku dává Havel sám odpověď jasnou, že jo, v tom eseji říká, že, to je, že ten postotalitní systém je jenom nějakým extrémním projevem té moderní společnosti, jo, která, která třeba v podobě té západní konzumní společnosti zase člověka konformizuje nějakým jiným způsobem jo, a udává taky do, do života do velší. Čili aspoň Havelová pozice teda v době, on, on v tom trošku že? Jo. Postupně, ale v době, kdy psal ten essay moc bezmocných, tak tam si myslím, že, že to vlastně podobně jako hejdánek. No, to v tom to byla vlastně dost rozšířená pozice, tak jako by tu analýzu toho totalitního nebo posttotalitního systému, takže zároveň, zároveň chápali jako součást nějaké obecnější civilizační kritiky toho, toho moderního společenského systému jako takového. No. Takže se to tedy týká i systému, po západního, ve kterém nějak, není to úplně západní systém, ale zkrátka dnešního, dnešní, řekněme, neoliberální kapitalistické demokracie? Nevím, co by řekl Havel po roce 90. Ale... Ale v době, kdy psal, kdy psal moc bezmocných, tak by řekl, tak by řekl že ano, že jo, byť teda se všema, se všema různýma výhradama, že teda jako samozřejmě, že ten, že ten postudalitní systém používá brutálního násilí, že jo, k tomu, eh, zatímco například, že jo, zatímco teda ten systém, systém, řekněme, západní, konzumní, že používá daleko sofistikovanější a mnější prostředky a tak dále. Ne? To máš pravdu, jo? Já se na to dívám stejně, jo? že on byl v tom v podstatě, e, tak řečeno, lapiroval jako Patočka, také. Jo? A, a jenom, že tam vidím určitý zlom, teda po roce 89 v Havelových působích, hmm. že on prostě tuto linku velmi oslabil. Jo? Co to znamená žít v pravdě kapitalismu? A no, dobře, no, tak. Tak jo, tak tom si rozumím. A pak ale jenom bych k tomu dodal, že vlastně takovým příkladem, takovým příkladem kdo tedy odmítl žít v v současném systému, je potom třeba Assange, jo, který řekl, tak já nechci žít v jak já chci ukázat, co se, vypustit informace o tom, co se odehrává v Iráku. To by teda odpovídalo po tom Havlovu postoje, to, co udělá Sanči? Já, já se jako ne, ne, ne, neodvažuji zřizovat nějaký institut, kde bych dala razítka na to, kdo teda žije velži lži a kdo ne. Jo. E, takže se trochu bráním těm e, příliš přímočarým aplikacím. Jo. Myslím no. si, že to je především věc, kterou by měl každý aplikovat sám na sebe že jo, v prvé řadě. E, a tak je to i je no, u, u toho Havla a zejména u toho Hejdanka. No ale samozřejmě, když už si zmínil tenhle příklad, no tak pak ale jako člověk si musí klást další otázky, jo. ano, možná že ano, jo, ale na druhou stranu zase by měl zvažovat do jakými míry třeba nedělá užitečného idejota ten člověk nějaký daleko horší, dalšímu horšímu systému, který, který teda vlastně ohrožuje životně, že se tam ten západní systém, jo. tak to je moje určitá výhrada, výhrada, kterou bych měl k tomu příkladu s tím Assangem. No. No, jenom na pos poslední slovo k tomu, jo, že si myslím, že tam nějak u toho Havla i u Patočky chybí systémová analýza. To znamená, že oni řeknou systém obecně, že to je prostě ten post-totalitní, zároveň, že to je západní konzumní systém, no ale tak my přece, že jo, třeba v roce 1989, byla tady nějaká volba, jo, že teda, když půjdeme tímto směrem, než tímto, a pak teda je ta otázka, je tedy nějaký systém, můžeme si, an, říct, že tento systém je, řekněme, sám jako systém pravdivější. Systém nemůže být asi pravdivější, jo? to, to jako jednotlivý člověk může žít pravděpodobně podle, podle Havla. Ale abych to tomu ještě měl důležitou poznámku, myslím, že jako Havel sice někdy mluví o té západní konzumní společnosti, ale vlastně on má na mysli vlastně tu západní technickou civilizaci, podobně jako Patočka. Že jo? Nakonec Patočka v tomhle jde ještě dál, když důrazňuje, že vlastně tady, když to pak interpretuje celý, jako ten, zejména když pak píše ten šestý essay o té válce a tak, tak jako tam. tam mluví o, o té síle, že jo, s kterou píše ještě s velkým S, jo, která vlastně ovládá tu, tu západní civilizaci jako takovou, která, která prostě um, vyrůstá z, z té z prostě tradice té řecké vědy a pak se projevuje zejména v podobě té a moderní techniky. Jo. A myslím, že Havel e, i v tomhle byl inspirován patoškou do nějaké míry, takže on vlastně mluví často taky o té vlastně, technické moderní společnosti, jo. čili ten problém je ještě hlubší mnohem než že by tam šlo jenom o nějakou alternativu mezi politickými systémy. Jo. Na, to bych, na to bych rád upozornil. A, myslím, že, a proto si myslím, že je i trošičku jako nefér používat Havla jako v takových těch přestrkovačkách mezi, mezi pravicovýma a levicovými intelektuálama, že teda jako, na který systém to platí a na který neplatí. Jo. Protože ten, opravdu ten problém je hlubší, podle mě, ke kterému směřuje, směřuje Havel. No. Dobře, děkuju. A teď další diskutující v pořadí Démon a pak Evžen. No tak on to vláclav už v poslední větě, v podstatě... Jo, a jenom jako třetí Břeťa Horýna, jo? Tak. Ten, že jo, ten, ten havlu v postoji po 89. se nedá tak šmahem odmítnout, jo? na jedné straně musel přistupovat na určitý kompromisy jako aktivní politik, na druhé straně, pokud si pamatuju, tak celkem ostře vystupoval vlastně v duši tehdejším pravicovým vládám o DRS a jejich prostě ekonomické, ekonomické politice privatizací a hovořil o blbém náladě. O mafiánském kapitalismu. O mafiánském kapitalismu, takže jako... tím no. který a to to 96. to to to to to to to to kritika, to 96, no, nevím, si, to nebo, ne, ne, ne. No, ne, to to to to to to to to to a to to to to to to to to to to to to to to to to to že tam pořád můžeme vidět ozvuky těch, těch jeho analýz moci bezmocných, protože zejména asi spíš ty, ty obecnější projevy, co měl, tak tam, tam je vidět, že jako ta, pořád ta kritika vědecko-technické civilizace, že je tam, že je tam vlastně hodně přítomná. Jo? A, tak i když si myslím, že jako změnil náhled na některé věci potom, tak přece jenom, myslím, že nebyl, že, se, že se úplně jakoby neodstřihl od té svojí, svojí minulosti. Teď, teď prosím jenom, ještě v Evžen, tak krátká reakce Oty na Demona. Já si nejsem jistý, jestli právě to, co si Demona řekl, že jako aktivní politik musel přistupovat na kompromisy, není přece právě... Právě přesně příkladem toho unikání z toho života. To je to další to. Učit to naděje, ale vlastně z dnešního pohledu mohou udělat více takí toho kapitalismu se to. jako. Tak to my na to neodpovídá, tak teď je vždy. Já bych. V této paletě vlastně tři různých analyz kritik vstavovají se svobodě, jako všechny vyvěry krajistno-fenomenologického krydní Člověk cít jednak jako silnou jako složku, m, čo, kritickou a hodně silný idealismus a všechny tyto Kritiky moderní civilizace jsou silné, ale poněkud menší schopnost nebo možnost jakési pozitivnější analýzy, ať už řekněme určité systémové nebo vytvoření určitých, určitých, určitých alternativ. Hmm. V některých kritikách se vylouží s tou to neautenticita nebo civilizace založené na heidenbrowském pojetí. Člověk cítí kritiku jako v duchu takového Ernsta, Ernsta Jingra, nebo Herm Hermana Lence, což byla no, taktéž zdůrazňování. Tam šlo o nějaký ne, pravdě, ale v zásadě ano, jako, jako autenticitě toho moderního poinstalování v té zkušenosti, zkušenosti války. Tož pak e, Heidegger se k dosky silně e, vztahoval, ale dáve, co s tím, pak je tam, tam učit, právě učit s, s, s tím A není ten největší rozdíl třeba právě ona. V těchto kritikách, ta kritika, jasně třeba liberál, liberální ukopení, v znamená, třeba u anarchárent, Anarch tam to řešení je v podstatě v oblasti, v oblasti politické, nebo ono rozvedení, dost no důraz, že politické jednání, v politické jednání nejde o ontologii pravdy, ale o ten určitý liberální zápas v oblasti, oblasti mínění, jako nedá se na tom stavět pozitivní řešení prostě v, v, bázi, v bázi liberalismu. A, nebo, eh, jak jste v, konc v koncu o tom vlastně nemluví u Dánka ta jeho kritika Havlovských eh, nebo takové té Heitegovské lny u, u Václava Havla, nejpořádně jako kritika protestantská, protestantská no primárně křesťanská, takže liberalismus nebo křesťanství jako různé varianty. Omlouvám se, teďka bych měl tendenci dlouho hovořit a vzhledem tu tomu, se Určitám ty pozitivní vrhyvky z tohoto okruhu, z okruhu myšlení, abyste vnímal třeba ten Krustav, byl v podstatě nejmuje si ta aktiva, a potom další podstoje Hannah Arendt jsou víceméně obharbou liberalismu a no, a, um... Jakže ne, už tu otázku nějak Pane <laughs> <laughs> On má vlastně já taky. On má, on má pouze ontologizujíc eh, morálky z křesťanských pozmit. Tak to bych slučně shrnul skručky. Prociním, Já možná eh, asi ne, ne stí, nedokážu odpovědět na všechno. Ten dotaz byl, byl taky velmi komplexní, ale to, co eh, já bych začal od toho začátku, teda, jo, to, co, s, eh, to, co s, eh, tam zmínil, ten že tam chybí trošku ta strukturální analýza, mě to vlastně napadlo už, když, když mluvil, když m, při tom dotazu vlastně od Michala, jo, že to se mi zdá určitá slabina těch, těch koncepcí, zejména té Patočkovi a Havlovi že jako by ten existenciální postoj jakože, nebo to existenciální východisko, že je takový jako, že trošku přeskakuje na nějaký důležitý fenomén v mých na můj vkus, jo. to je prostě třeba analýzu institucí, že jo, jejich významu, pro nakonec i uplatnění té svobody, že jo, která bez ve společnosti nemůže bez těch institucí fungovat a tak dále, jo. A tady se mi zdá, že by se jako možná opravdu nabízela nějaká cesta k tomu, jak, jak se vyhnout trošku takovým extrémním tendencím, který obě ty pozice mají. A takovýmu tomu, jestli se to nazvat, jako kultur pesimismus opravdu trochu. Jo? Kde, se, kde, se teda jako, kde, kde se ve velmi dramatickým, dramatickým způsobem že? líčí ten, ta krize té civilizace západní. Jo? Jestli Arendt představuje východisko, já si nejsem jist, i když jako zároveň, zároveň samozřejmě tím, že ona zdůraznuje tu roli toho vlastně politického jednání, že jo, tak by se to mohlo zdát, ale i u ní ten kultur pesimismus je velký, že jo? ona jako taky ve Vita jako kritizuje v podstatě celý ten vývoj moderní demokracie, jako že, to je, že, že to je vlastně úpadek, protože to, protože to je vlastně svítězství animal laborans, že jo? ta konzumní společnost a tak dále, jo? kde se vlastně to politické jednání nemůže podejvit. Jo? Tak já vlastně taky znímám trochu ten dojem takového kultur pesimismu, ale je zajímavý, že Patočka jí prostě měl potřebu jí zakomponovat do toho, do toho třetího pohledu, v těch kasířských esejích, a tam se mi zdá, že, že se přece jenom taky jako odvírá nějaká cesta pro nějaké řešení, jo? byť teda velmi, velmi vlastně takových dramatických a temných, temných podobách, jako líčení. Tak já nevím, ale jako křesťanská, nevím, jestli ta pozice křesťanská je teda, jo? Tam se to tam se to ukazuje. A, ale zdá se mi, že je i realističtější v tom, že teda pojímá velmi, velmi široce tu nepolitickou politiku a, a ji do nějaké takové proporce s tou politikou politickou. Jo. I když Havel je vlastně považovaný za proponenty té nepolitické politiky, tak on ten termín hodně nepoužíval. Že jo. On používá v tý, někde v tom, jak měl ten doktorát v Toulouse, nebo jak dostal, nebo kde, tak tam používá ten pojem antipolitická politika párkrát. Jo. Což ale je něco jiného, než myslí hejdánek. No, tak jako já souhlasím v zásadě s tím, že analýza, která by vzala v úvahu víc ty, tu strukturální analýzu, jo, která by více jako, se věnovala institucím, která by jako, možná zvažovala jemněji trochu ty alternativy, jo, takže, by, takže by možná byla méně taková jako temná a možná tak méně pesimistická, než vlastně vyznívají do nějaké míry ty analýzy právě Patočkovi nebo, nebo právě Havlovy. Děkuju. Vrde se čas pro diskuzi naplňuje, tak jako poslední příspěvek Vřetislav Horýna. Tak jo, jenom, jenom krátce Já jsem vás tak poslouchal. Zdravil jsem, že mluvíte o pravdě. Začal jste o pravdě, v každé druhé větě bylo jednou až dvakrát slovo pravda a to vydrželo až do poslední větě. Nějak jsem asi přeslechl, že byste řekl, co to ta pravda je. Očekával bych, že začnete od nějakého základního normativního odmezení termínu pravda, k němu teda budete vztahovat i čít podle mého. Půsu, tak jako trošku podivné kony pražské filozofie. Ale to je vedlejší. Pokud to neděláte, tak já mám to jako je pro mě dost obtížné zjistit, co jste nám vlastně chtěl říct. Doufám, že jste nás nechtěl seznámit s tím, co napsí tři kteří nějak se vyjadřovali kde k čemu kde jakým způsobem. Jako všichni jsme alfabetizovaní lidé a všichni jsme schopni si to přičíst sami. Čekal bych, že řeknete, co ví s tím. Jo? Ne, že má nějakou absolutní budoucnost a podobně ale že vy řeknete, co s pravdou. No já se omlouvám. příště zkusím vybrat nějaké ikony Blněnský a pak Olomoucký a. <laughs> a moří bezmocných. Zkuste si předtím přečíst vítěz slova Gardalského. Myslíte, a, a Bůh ještě není mrtv nebo co? Ne, ne, myslím to, co stále se tak, jak si nevídával, z důvodu, které začínají být poměrně trapné. a co se jmenuje Anděl na hrotu meče. No, Myslíte, odkud Havel čerpal. Proslovně. Věnilový větkosti. To už tam vychází z těch neustále Stále se to odkládá, rok za rokem se to odkládá. A už si z toho dělají lidi, kteří v tom nějak jsou tak trošku zasměčených reaccí. Proč se to vlastně odkládá? Tak až to vyjde, tak já si to dám přečtu. No já jsem četl jenom od něj, to bůh ještě není zcela mrtev. To by vám um, um, ale tam jsem se to, nedo, to nedočel. Uh, no, uh, já jsem jako. Um, já si teda udělám tu statistiku, myslím, že to nebylo v každé druhé větě ta, ta pravda, ale snažil jsem se opravdu jako definovat tu pravdu, myslím, že byla definována z pohledu těch tří autorů, jo. to myslím tam provedeno bylo a mým, skutečně nebylo mou ambicí tady předvést nějaký svůj normativní pojem pravdy, ne, ne, nechápal jsem to jako cíl své přednášky. A jej, jako její cíl jsem chápal nikoliv, nikoliv že bych předpokládal, že, že jsou tady nějaký analfabetičtí lidé, kteří si to neumí přečíst, ale chtěl jsem nějak interpretovat ty pozice, konfrontovat je a v tom vzájemném světle jejich konfrontaci ukázat jejich slabý, slabý a silné stránky, což teda byl jako můj, opravdu přiznávám, že větší ambice ten můj, tady, to moje vystoupení nemělo, ale pokud teda bych se měl k někomu hlásit, tak bych se opravdu tak mi vlastně nejbližší je asi to, jak naznačujete ty nesmysly a ty podivnosti to hejdánkovo pojetí pravdy, no, který jako vám sice připadá asi jako podivné a nesmyslné, ale navazuje na dlouhou tradici českou, českou že jo, která nejen českou, která kterou, která se z nějakých neznámých důvodů stále ještě přežívá i na standardě na, na, na našeho prezidenta. A, a je, to, je, je to, myslím, opravdu pojetí pravdy jako nějaké moci, která se uplatňuje v životě člověka a v jejím světle se člověk ukazuje jako to, co dělá, to, co činí, to, co, to, co, čí, to, co jak smýšlí, se jeví jako pravé nebo nepravé. A jako moc, teda, která nás, která nás, teda, která nás teda, povolává k tomu, abychom i my ve světletý pravdy takhle rozsuzovali e, věci a lidi a abychom, e, abychom, jak říkal Komenský, e, usilovali o jakousi nápravu věcí lidských. No? Na té standardi je napsáno pravda vítězí, že? No, ano. Neznam, nebo je to jedna z těch velkých hloupostí, která začíná tím poznej sebe sama vede vedet přes převýdělíní Až tady k tomu Ne, tohle, tohle začíná v Ezdrášovi, že jo, to je stará hebrejská tradice. To, to nemá nic společného, poznej sebe sama, to je stará hebrejská tradice ne, já tohle. Já ne spojuju s tím, já říkám, že je to jeden z těch výroků, které mají tuto kvalitu. Jo, a tak, tak to můžeme jako je spojit je milion výroků, které zazněly v dějinách. lidé, jestli něco považují za pravdu a dokážou to prosadit oproti jiným lidem, to vůbec za považovat nemusí. Tohle je stará tradice, která vychází opravdu z Dráše, objevuje se pak u Husa, objevuje se v našem, jako, v našem reformačním hnutí, objevuje se u Masarika, u Rádla, že jo? Hejdánek, no, hejdánek na to navazuje. s tím, že pravda je to, co si prosadí, lidé proti jiným lidem? Tím já nesouhlasím. Ne, to, co říkáte, to, co si někdo prosadí, tak je nějaká moc, nebo já nevím, jak bych to nazval, ale moc a pravdu bych nikdy v životě nespojoval. To si myslím, že je teda ještě mnohem s větší nesmysl, než teda to, co jsem tady předvedl na tom hejdánkovi. No. Jo, jako to je zase když jste ukázal, že vy nedokážete rozlišovat základní pojmy, pra, třeba pravdu a moc. Jako, pravda vítězí je obsaženo to, že vítězí nějakou sílou. A tu sílu má pravda. No, jako ne, nemůže to činit bez lidí samozřejmě. Jo. Že, ano. Ano. Takže je to síla těch lidí, kteří tu svoji pravdu dokážou prosadit. A to, tím to už nes... s Ne, prostředky. Ne, ne. Já neříkám, že pravda rovná se moc. Já říkám, pravda rovná se to, co lidé za pravdu považují lidé považují za pravdu spoustu nesmyslů, no. tak jako, no to právě um, tak jako právě tohle pojetí pravdy úplně odmítá toto, to, to, to, tohle. To je autenticita pravdy a pravdy. To, to, to moc nedává smysl, tohle spojení, který jste použil. Uh, ne, já jenom, jestli, můžu, jestli mohu reagovat na to poslední, aspoň, to hmm. já jenom, já jenom uh, No, ne, Dostali jsme se prostě naprosto k zásadní věcí, kde se teď prostě obnožují ty naše základní, řekl bych, filozofické orientace, buď metafyzická nebo antimetafyzická a tak dále, ovšem na to tyma bychom tady mohli mít jako vlastní letní školu, že? Takže, eh, a mohu aspoň může... krátce reagovat na to? Prosím, jo, ale bych to asi uzavřel, protože samozřejmě... Prosím, to no. Já jenom jsem chtěl na to reagovat, že opravdu já souhlasím, protože souhlasil jsem s jedním krokem, tedy, že pravda je bezmocná v tomto světě, pokud se jí lidé nedají k dispozici, jo? s tím souhlasím, ale s tím už nesouhlasím a co považuju za kurzschlus, to, co jste pak proved, že teda je to ta síla těch lidí, jo? protože pak byste řekl, že všechno, co lidi prosadí, tak je, tak je vlastně správné nebo pravdivé, což je naprostej nesmysl, jo? takže, no ale za, začal jste... Začal jste to s tou silou spojovat, takže tohle a, a myslím si, že i v, v kontextu toho pojetí, které jsem tady předvedl, vlastně všech těch třech pojetí, které jsem předvedl, tak spojení moje pravda, že, a že něco já považuji za pravdu, tak vlastně není samozřejmě nikdy ta pravda sama. Že jo? A jako to všechno je třeba právě posuzovat, buď ve té pravdy, jak to říká hejdánek, jo? Právě proto taky neustále kriticky posuzujeme sami sebe i druhé, že jo? protože to činíme právě ve té pravdy, kterou nikdo z nás nemá právě jo? a která, jak říká Emanuel Rádl, má nás. Jo? A proto se snažíme jednat správně, proto neustále kriticky posuzujeme sebe, jak ve své myšlení, tak ve svém jednání. No? Tak toto je můj pojem pravdy, jestli teda jste ho chtěl slyšet. A tím bych to to já by... asi uzavřel zatím. Tady se si omnažila základní věc, a to je otázka prostě pravdy a moci. A já bych tady jenom to ukončil e, tím, že slavný čádaj, je. si řekl, že problém každého Rusa je, že musí volit mezi vlastí a pravdou. No a my musíme taky volit mezi mocí a pravdou. Tak to je... je asi prostě to k čemu víceméně chtěla apelovat, A taky známa stará ruská moudrost je, že Rusové se nezasednou k obědu, dokud nevyřeší všechny podstatné otázky života. Tak my bychom se měli tohoto nebláhého zvyku vyvarovat a přejít asi k další přednášce. Tak vážení, děkuji vám za šťavnatou diskuzi. kež by takové probíhaly i nadále, a přejdeme se po přesvávětce Odichové za 10 minut a budeme pokračovat. Já se hovolám, já jsem asi na všechno neodpověděl zdalek. Ne?